Romallara Məktub 12-ci fəsin Beləliklə, ey qardaşlar! Allahım, mərhəməti xatirinə sizə yalvarram ki, bədənlərinizi diri, müqəddəs və Allahı razı salan bir qurban olaraq ona təqdim edin. Bu, sizin ağılla etdiyiniz ibadətdir. Bu dövrə uyğunlaşmayın, əksinə, Düşüncənizin təzələnməsi ilə dəyişin ki, Allahın yaxşı, razı salan və kamil iradəsini ayırt edəsiz. Mənə verilən lütflə sizin hər birinizə deyirəm ki, lazım olduğundan artıq özünüz barədə yüksək fikirdə olmayın. Lakin hər biriniz Allahın ona verdiyi imanın ölçüsünə görə haqıl kəmalla düşünün. Çünki bizim bir bədənimizdə çoxlu üzvlər olduğu halda, onların hər birinin vəzifəsi heç də eyni deyil. Eləcə, biz də çox olduğumuz halda, Məsihdə bir bədənik və ayrı-ayrılıqda bir-birimizə bağlı üzvlərik. Allahın bizə bağışladığı lütfə görə, müxtəlif ruhani ənamlarımız var. Bir kəsin ənamı peyğəmbərlikdirsə, İmanının ölçüsünə görə peyğəmbərlik etsin. Ən amı xidmətdirsə, xidmət etsin. Müəllimlikdirsə, öyrətsin. Nəsihət verəndirsə, nəsihət versin. Pay verəndisə səxavətlə, Rəhbərdirsə, səylə, Mərhəmət göstərəndirsə, Sevinə-sevinə öz işini görsün. Qoy, məhəbbətiniz riyasız olsun. Pislikdən ikrah edin, Yaxşılığa bağlanın, Qardaşlıq sevgisi ilə bir-birinizi sevin, Hörmət göstərməkdə bir-birinizi qabaqlayın, Səyiniz azalmasın, Ruhunuz alovlu olsun, Rəbbə qulluq edin, Ümidinizlə sevinin, Əziyyətdə dözümlü olun, Dayanmadan dua edin, Ehtiyac içində olan müqəddəslərə yardım etməyə şərik olun pərvər olmağa səy göstərin, Sizi təqib edənlərə xeyr dua verin, Lənət yox, xeyr dua verin, Sevinənlərlə sevinin, ağlayanlarla ağlayın, Bir-birinizlə fikir olun, Təkəbbürlü olmayın, Məzlumlarla dostluq eləyin, Özünüzü ağıllı saymayın, Heç kime pisliyə vəznə pisliy eləməyin, Hamının gözündə yaxşı olan işlər görməyə diqqət yetirin. İmkan daxilində bacardıqca bütün adamlarla sülh içində yaşayın. Ey sevimlilər, heç kəsdən qisas almayın, Allahın qəzəbinə yer verin. Çünki yazılıb, Rəbb belə deyir, Qisas mənimdir, əvəzini mən verəcəyəm. Əksinə, Düşmənin acdırsa, onu yedizdir, susuzdursa, ona su ver. Belə etməklə, sanki onun başına köz tökərsən. Pislik sənə üstün gəlməsin, pisliyə yaxşılıqla qalib gəl.